sardana. És el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya.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 com per internet al pla de web www.rtv-fm.com Recordem que aquest programa és en directe els dijous, però també hem diferit el dissabte i el diumenge següent, motiu per saludar en aquests moments els que ens escoltaran tant el dissabte com el diumenge. Sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes en el moment que vulgueu. Estan penjats a la web que hem dit abans www.rtv-fm.com doncs per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula 50 anys d'unió i és del Lluís Escal Alcalà. acabem d'escoltar la sardana d'en Lluís Alcadà amb l'home de 50 anys d'Unió Bé, doncs a continuació i com cada setmana anem a escoltar una sardana que anomenem la de sardana misteriosa ja sabeu, es tracta d'endevinar l'home correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim el primer que ens telefoni avui, dijous, al número 9-334-5-6454, durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, doncs podrà passar el dilluns que ve se li donarà al guanyador una còpia del CD de les 56 sardanes que tenim. Dilluns que ve, les 8 del vespre. Eh, és avanço que estem a la línia dels 50, eh, o sigui que aviam si l'endevinem. Escoltem tot seguit el Cerdana Misteriosa d'avui.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 acabem de sentir eh, la sardana misteriosa bueno, com a pistes us podem dir que és una sardana de Miquel Tudela i fa molts anys que es fan aplecs hi ha el 50 aplec de Mollet hi ha el 50 aplec de Ripoll també ha el 50 aplec de, de Sant Quirze i també hi ha el 50 aplec de Manlleu jo crec que un d'aquests aplecs pot ser aquesta sardana que hem acabat d'escoltar. Si voleu participar ens heu de donar Uh, el nom exacte d'aquesta sardana, el telèfon 93 3456 454. Li entregarem un CD amb 52 sardanes. També podeu demanar una sardana per escoltar avui o un altre dia que podem. Ara bé, uh, la samba passada ens va telefonar el senyor Josep Pons demanant la sardana Visca d'Alegria i, i Rosada, en Solà. Bé, de moment no l'hem pogut trobar, però... Continuem buscant, clar que sí, no ens faltaria. I de moment li dediquem la sardana, que també és molt bonica, que se'n diu Txerinola. Eh, He d'escoltar aquesta bonica sardana de Gerinola de Carvila de Sau i està dedicada a Sant Josep Pont, suposa que li hagi agradat. Doncs seguim amb la programació habitual i tot seguit escoltem una sardana que és del Jordi Poli i es titula 50 Aplecs de Gràcia". Hem acabat d'escoltar la bonica sardana d'en Jordi Paulí amb el nom de 50 Peplecs de Gràcia. Aprofitem per recordar que tenim concurs en marxa. Alguns ja han participat, però esperem que siguin bastants més, sobretot els que ens estan escoltant. I que els que estan escoltant ho puguin dir amb els, alguns amics, perquè ho facin el mateix. donguin la seva opinió de quina és la sardana que més els hi agrada perquè farem un llistat un rànquing i, i a part de que l'escoltarem no? i sabrem doncs, quina és la que més agrada a la gent a la nostra gent els eh? que ens escolteu tenim de moment Somni que ens va trucar Miquel Maldú tenim sí. les fulles seques la líder Hernández i esperem moltes més trucades Seguim amb la programació i escoltem, tot seguit, 50, ja dèiem que anàvem amb els 50 encara, eh? 50 històries per explicar i és de d'Anna Abad. amb el nom de 50 històries per explicar Sembla que tenim una trucada, hola Hola, bon dia Què tal? Com estem? A amb qui parlem? Amb la Carme Hola Carme Com estem? Bé, bé, i tu? Bé, bé, sembla que avui fa més fresca, eh? I aquí encara fa més Ah, bé, bueno, perquè estem una mica més alts Estem més alts, sí. Com estàs després de ballar i... Bé, bé, bé, no, sí. no, està bé, sempre fer uns balls a part de la sardana aquest el Ball de Rans, pues, és una cosa enriquidora, està bé, està bé. Éreu moltes, molta gent, sí? Bé, no, faltaven els d'ells, que ells ja pues, ho tenen més per la mà que nosaltres, oh, però ja érem uns quants, eh? Clar, no, molt, no, va estar bé. Bé, bueno, és una altra cosa per disfrutar, veus? Ah, exacte, exacte. Molve, què ens volies dir, Carme? Pues es volia demanar això que ens comentaves que el rànquin aquest de les sardanes, pos sí. volia proposar una sardana, a veure també si hi ha gent que els siga de tant com a mi. Una sardana que és la que més t'agrada a tu. Paradàsí. Molt bé. No bueno, n'hi ha moltes, eh? però és una que a potser és especial. Mira, doncs anotem. Carme, de quins nom? Piñeiro. Carme Pinheiro. Quina sardana és, aquesta preferida teva? Doncs pues mira, Capital del Cava. Ah, molt bo, eh. que... T'agrada el Cava? Home, també, no li farem un lleig. Eh. Capital eh. del Cava. Eh... Després de la que vindrà, la buscarem i si la trobem, te la posem. I eh. si no, la setmana que ve la... <ríe> si no, no, te la posem. Sí, home, sí. Que sí, que és coneguda. Sí, home. Sí, eh. Uh, fem així. Uh, ens vols dir alguna cosa més? Uh, bé, no, que, bueno, ja vosaltres igual ja heu comentat, i he començat a escoltar el programa, ja estava començat, però si no també per la propera setmana, el dia 30, hi ha la Festa Major d'aquí de Sant Andreu, i hi ha, doncs, pues, unes activitats, i una d'elles és el dissabte 30, a l'ESCRAT, que fem, doncs, pues, ballades de... En, les entitats pues, fan ballades, ja les sarranes, els crevocaires, i bueno, que, que ja estarem. Molt bé, ja pensava dir-ho, però m'ha agradat que ho anticipis i ho expliquis tu mateixa. I això a hora és, te'n recordes? Doncs pues a dos quarts de set. A dos quarts de set, i el lloc? Al lloc a la plaça Urfila. El I se'n Urfila. I diu Esclat. Esclat. I comencem aquest any a dos quarts de set, l'esclat, el bar Sortfila, i què, què farà el foment sardanista? Uh, doncs en si ballarem quatre sardanes, que es poden posar, bueno, es poden posar tothom, a sí. la dins acompanyaran, que això sempre és agradable, sí. i després farem una nosaltres, els que fem el corset que intentarem fer-ho una miqueta Molt bé. <síntic> <síntic> <síntic> <síntic> Una mena demostració de demostració de com van els corsets no? Exacte. Perfecte. Que ja feu, Paulus, eh? Bueno, bueno, bueno. Doncs vinga, a assajar força, eh? D'acord. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia, adéu. adéu. Adéu. Nosaltres seguim amb el programa... La sardana del foment sardanista que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i tal com hem dit abans i en diferit els dissabtes i diumenges a les 9 del matí. Tot seguit escoltem la sardana que es titula 50è aniversari i és d'en Josep Maria Boix. Hem acabat d'escoltar la sardana del compositor Josep Maria Boix amb el nom de cinquantè aniversari. Hola, tenim una trucada, hola. Hola, hola. Tal, bon, bon, dia. bon dia. Bon dia. Aquí parlem. Amb la Kimi Nieto. Hola, Quimi, què tal? Molt bé, vosaltres? Bé, mira, es teva trucada. <laughs> mira, que bé. <laughs> És que jo els dijous no estic mai, eh? Ja. Però, bueno, el, avui com que estava, doncs dic, va, ja a trucar, perquè el Miquel sí que truca, m'entens? Però sí. el, jo no havia trucat, és la primera vegada. I, bueno, volia ser... Tinc dues sardanes que m'agraden molt, que és Angelina i, i la Maria de les Trenes. Poseu-m'ho Angelina mateix, eh? Vale, si vale. és que la teniu, vaja. Sí, que, uh, sí com a mínim la posem a la llista, a veure si és de les que s'enforten al rànquing, no? I de passada, doncs, si la tenim aquí, la posem durant el programa d'avui i si no, intentaríem posar-la al una proper programa. Molt eh? bé, molt bé, molt bé. De, doncs moltes gràcies per trucar, Quimi. De res. Adéu, Vinga. bon dia. Adeu. Que tingueu bon dia, eh? Records, el Miquel. Adeu, adéu, Adeu, adéu bon Hi ha una altra trucada? Sembla que tenim una altra trucada, hola. Hola, bon dia. Hola, què hola. tal, hola. bon dia. Molt bon bé. Amb qui parlem? A Montserrat. Ah. Oh, ah. El Montserrat, jo et conec i no sé de què era. Sí? Aquesta És possible. Sí, alguna vegada ens hem vist. No sé de què. Sí. Què tal? Què expliques? Aviam. Uh, primer de tot vull fer una rectificació. Ah. No, no, per part meva, eh? Ah. Vaig ah. fer una patinada ah. així. Insusto. Uh, D'aquelles tan grans. Uh, resulta que, bueno, jo vaig trucar de part de la Lídia... Sí. Per dir que, que la seva sardana, de quan ella prenia a l'escola... Sí, sí. Sardana, de les monges, sardana de les monges, vas sí. Era sardana no. de les monges. I ni era una sardana ni hi havia monges. No, exacte. Ah, bueno, que hi havia sardana sí, eh? que era aquesta no. Sí, sí. Que eren les fulles seques, que tu he ah, sentit va, va. que jo ho havies, eh, ho havies avançat, dit. M'he avançat, m'he avançat. Però, esclar, havia de dir doncs, que mea culpa... Sí, sí, sí. Que no, que era la... Les o sigui, seques, jo sí. me'n vaig adonar de seguida que la veu posar i dic, oi, Ui, no, si eren les fulles poc, seques. Per Però bé. Així tens un avantatge, que en se'n dues. Ah, això I, i la tornarem sí, a trobar aquesta sí. que davanes. Llavors, bé, vull, vull votar, després de pensar-m'ho has... molt. També has de votar, oi? Esclar. Sí. El que passa és que m'és tan difícil, perquè són tants anys i tanta història i tan emocions d'alguna i l'altra però al final m'he decidit sota el sol de Catalunya oh, home això estava... no, és que no, aquesta, a part del títol és que una vegada a la plaça Sant Jaume fa molts, molts, molts anys quan la vaig sentir em va ah, molt oh, oh. i llavors he pensat, bé, n'hi ha moltes oh, que m'he emocionat però aquesta a part, bueno, doncs, amb els moments que vivim i tot, sota el sol de Catalunya doncs, Lo mateix, si la trobem, la posem avui mm -hmm. i si no, la setmana que ve. Eh? Molt bé, doncs vinc per endavant trucar. que veig que teniu moltes trucades. Sí, de moment, ara ah, estan trucant no sé una altra. No sé vinga doncs, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau. una altra trucada? Doncs vinga, som-hi, aprofitem-ho. Hola? Hola, bon dia, sardanistes de Sant Andreu i de tot arreu. Què tal, bon dia, això? Ja. Uh, bé. Amb qui parlem? Bé, bé. Uh, sóc la Fina. Fina, que més? Fina Cotilla Hola Fina ah, Cotilla, hola, Fina. <ríe> Una <ríe> sardanista d'aquí de Sant Andreu que ara està una mica així de, de baixa eh, obligada, però bueno, sardanista de cor eh, sempre bueno, jo, jo et vaig veure ballar ahir eh? Sí, però avui em pago les conseqüències eh? Avui? No. Estàs pagant, sí? Sí, sí, sí, Mar, sí, sí. També. Però, bueno, El cor, el cor oh. a vegades mana i l'hem ah, de frenar sí, sí. I els camps és oh, una altra cosa okay exacte, el cor i el cervell et diuen una cosa i ah, les cames una altra bueno, però bé, bé, digues, digues. molt bé Quina uh, jo, jo voto per l'Escalenca molt maca uh, és que és molt saltidona i bueno, és molt maca però no la saltis ara eh, encara? no, no, no, no. Hi, ha, hi ha de pensament, mira, farem l'idea aquesta que fem els vots igual doncs farem el mateix, si la trobem i la podem posar avui, la posem i si no la setmana que ve no sembla problema. bé. Perfecte. Tens Molt alguna bé. cosa més per dir? Eh, uh, no, no, he pogut sentir el programa, però eh, uh, sembl la la sardana. No. no? no. Potser, potser sentit una estona prèvia de marxa. Potser el 50 plec de Manlleu o de Calders o algo així. Sí, sí, l Eduard, l Eduard. Sí, sí. És la, és Eduard, la... donat pistes. És la plaeta de Manlleu. És que aquest tros al començament l'he pogut sentir però després he hagut de marxar i m'he quedat amb les ganes de trucar llavors però se'm feia tard i em sembla, bueno, m'ha semblat per les pistes que has donat que podia ser una d'aquestes Exacte de Manlleu, sí? 50, 50 plec de Manlleu sí. De Manlleu, uala Miquel Tudela <laughs> Doncs mira mmm... Tens premi? Sí, veure, és la primera un, vegada Un viatge que per era... tot el món amb un, oh, amb un jet privat no, això no, no. Bueno, Tant no, no és, em, em, em sembla, no. Em sembla em que, que no és no. Bueno, em conformo amb, amb qualsevol cosa. Un premi és un premi. Sí. Encara que sigui una abraçada de tota la colla. O sigui, doncs com a mínim com a això ja, ho tens ja, assegurat ja, ja ho sempre. Amb això ja en tinc prou. Això De conformar. I si no, un CD que no sé si ha el temps d'aquell de les 56 sardanes, eh? Sí, em penso que sí que el tenim, però, bueno. Eh, el podrem regalar amb algú perquè... Eh... Fagi, Està solicitat, eh? Està solicitat. Sí, sí, són I, moltes, i, i, i si no, eh, que que escoltin sardanes que volran les béniques cançons. I tant. Molt macà. La manera de entatzanir-se molt Exacte. molt macà. Molt bé. Molt bé, doncs, bueno, records de tots els del foment, eh, aïns són veure, però sí. no no no, o sigui, podem tornar a veure-me el diuns una altra vegada que passeu un cap de setmana sí, després ho dirà ja. l'Eduard però pot ser que el diumenge ens veiem eh? ah, és veritat. Ja. és veritat, diumenge també diumenge ah. ens veurem després l'Eduard el... ho explica perfecte, és veritat, diumenge ens veurem moltes gràcies doncs, fins diumenge Adéu, gràcies i records, records. adeu doncs seguim amb el programa d'avui i ens sembla que que tenim és Quina és la que tenim? Cesc. Quina has preparat? La llista. Jo, jo crec que és el 50è doncs, aniversari. Doncs si és la llista és 50è aniversari i és de, de Marc, de Mar... Margall i Casademon. Acabem d'esboltar una sardana d'en Marc Maragall i Casa Casadamont amb el nom de 50è aniversari. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes com cada setmana i no ens cansem mai de dir-ho? Eduard, us ho pots explicar? Doncs sí, mireu. Podeu venir a Can Guardiola. És l'hotel d'entitats del carrer Cuba, número 2 i està junt a la Rambla de Sant Andreu. Aquí, sempre que vulgueu, podeu venir els dilluns a dues quarts de 7 a dues quarts de 9 del vespre. És interessant que els principiants vinguin a la primera hora. Si ho preferiu, també podeu venir a Can Galta Cramat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està al carrer Arquímedes, número 30. Aquí, i amb un bon ambient, podeu venir els dimecres de 7 a dues quarts de 9 del vespre. Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista, que també ens ho llegirà l'Eduard. Anem una mica justos de temps. Bé, doncs sí. Començant pel dissabte, dia 23, a les 12 del migdia, és eh, Ciutat Vella, plaça Carles Pí i Sunyer, que és avenguda al Portal de l'Àngel, amb la Copa de la Principal de Llobregat. També tenim el dissabte, a les 12 del migdia, Sarrià, Sant Gervàs i plaça Joaquim Folguer, amb la, la Copa Rambles. També tenim el dissabte, a les 6 de la tarda, el Pla de la Catedral, amb la principal de Llobregat. Ara ve diumenge, dia 24, a les 12 del migdia, a Xample, Avinguda de Gaudí, cantonada amb el carrer de la Indústria, amb la Copla, Sant Jordi, ciutat de Barcelona. També hi tenim a Sant Andreu, més bé atest, la Sagrera, a les 12.30, a la plaça d'en Jaume dels Jardins d'Eix, ja sabeu que és la festa major, amb la Copla, la principal de Terrassa. Molt bé, doncs ja sabem l'agenda d'aquest cap de setmana de la ciutat de Barcelona i, i ara... També, també us recordem, ah, uh -huh. si sí, perdoneu eh, us recordem que el diumenge dia 8 de desembre és la festa major de Sant Andreu i que amb la Copa Sant Jordi ciutat de Barcelona ja sabeu l'embalat tocarem un extraordinari programa de sardanes com la sardana d'en Josep Serra de Peralada, com les noies de la Torrassa ja, d'en Jaume Ventura Tor o Teresa Gentil de Ricard Vilaseu. Suposo que us agradarà. Doncs la Carme Pinheiro, que ens ha trucat, ens ha demanat Capital del Cava, del Joan Lázaro, i l'anem a escoltar perquè l'hem trobada. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i, per tant, ens anem acomiadant fins la propera setmana. I agraïm els col·laboradors d'avui, al Francesc Miquel, també el Jordi, l'Eduard Jaume, i qui us parla, el Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Acabem d'escoltar Capital del Cava. Gràcies, a Déu siau